Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise Guran la Europa FM Bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea în care dumneavoastră aveți cuvântul Numele meu este Moise Guran și o să încerc să vă rețin atenția în următoarele 45 de minute Tema pe care vă o propun azi în prima ediție a unei toamne electorale nu poate fi decât una politică sunt zece luni de la tragedia din colectiv, eveniment ce părea schimba cursul politic al țării noastre, dacă vă mai amintiți. Un eveniment în urma căruia zeci de mii de români au cerut în stradă schimbarea clasei politice și care chiar a dus la demisia guvernului politic de atunci, format de PSD-ul neprealde și înlocuirea sa cu un guvern de tehnocrați independenți, fără susținere politică. De atunci și până acum pe scena politică nu s-au petrecut din păcate mișcări de amploare, PSD și PNL continuă să, do să domine această scenă, iar partidele noi chiar dacă au apărut câteva, sunt aproape invizibile la nivel național. Chiar și Uniunea Salvați Bucureștiul care, da, a reușit o figură frumoasă la alegerile de la București, dar atenție! Chiar dacă e înființată oarecum recent în 2015, USB a venit pe imaginea activistului Nicușor uh, Dan, care a candidat ca independent și în 2012. Chiar și USB, vă spuneam, transformat între timp în Uniunea Salvați România are dificultăți de legitimare, inclusiv doctrinară, dar și la nivel național reușim până acum dar absorpția unei formațiuni politice din Codlea și a unei mișcări civice din București. Deși în ultimul an s-au înființat peste 40 de partide noi, puține au reușit să-și facă o structură națională și au șanse minime să intre pe listele electorale, căci noua lege a partidelor cere pentru asta strângerea 180.000 de semnături. În acest timp, cele două partide mari, PSD și PNL, par ocupate cu crearea de puiuți, eventual puios de factură extremistă, pe care să-i treacă pragul electoral și cu care să poată face majoritate după alegeri. Astfel, o să vă dau două exemple. Marian Munteanu, candidatul eșuat al PNL la alegerile locale de la București, este promovat intens acum de o televiziune apropiată de PNL și susține că a reușit să-și facă o structură teritorială pentru un partid cu o doctrină care se definește ca fiind creștină, socială și identitar românească. Nu foarte departe din punct de vedere doctrinar este și Partidul România Unită, trebuie să fie auzit până cu de el, un puiuț al PSD, în fapt al apropiațiilor lui Victor Ponta. Deși Ponta nu a părăsit deocamdată PSD, 10 parlamentari ai PSD au migrat către noua formațiune. mulți dintre ei au probleme penale, dar simbolul partidului este cinic, vlațepeș. Astfel, PRU ăsta se definește ca și alianța noastră a lui Munteanu, ca fiind un partid identitar care apără românismul și civilizația creștină. Foarte frumos! Alde, partidului Călin Popescu-Tăricianu, a primit o palmă gravă în această vară, chiar de la liderul său, după ce acesta a fost filmat sărind coada la permisele auto. La locale, Alde nu a obținut 5% la nivel național, dar poate depăși acest prag electoral cu ajutorul discret din partea PSD. Partidul Mișcarea Populară a fostului președinte Traian Băsescu s-a agitat puternic în această vară, înghițind falimentarul unei lui Gabriel Oprea, dar mare atenție, nici lui Băsescu nu a obținut la locale 5%, și riscă de asemenea să nu atingă pragul necesar pentru intrarea în Parlament. Excesiv de prezent din punctul meu de vedere în spațiu public în această vară, partidul fostului președinte este destul de greu de definit din punct de vedere doctrinar. Foarte preocupat de modificarea legislației penale, Băsescu n-a avut însă nicio greață în a face alianțe locale după alegerile din vară și cu PSD și cu PNL. Bravo lui! Și pentru ca imaginea să fie și mai complicată, în acest pericol de a nu intra în Parlament se află chiar și UDMR, care în 2012 a atins la limită pragul electoral. Modificarea legislației electorale anul trecut însă permite UDMR intrarea în Parlament dacă depășește în patru județe pragul de 20% din voturi. E, cam așa arată tabloul politică acum, la începutul toamnei electorale, cu precizarea că, deși face o figură frumoasă și are o popularitate, zic eu, în creștere, premierul Dacian Celos nici nu va candida, nici nu se va asocia cu niciun partid la aceste alegeri. Asta, deși, este foarte posibil ca unele formațiuni sau chiar alianțe de partide să susțină păstrarea lui Cioloș la Palatul Victoria și după alegeri. De asemenea, nu este exclusă nici intrarea într-un partid sau un altul la unor uh, ministri din cabinetul tehnocrat Ceea ce mă gândesc că ar putea da un semnal privind opțiunea posibilă pe care Cioloș o va avea după alegeri. Doamnelor și domnilor, așa stă în lucrurile la acest moment. Discuția pe care o facem astăzi la România Direct este una de încălzire, zic eu, pentru toamna politică. Vă întreb nu cine credeți că va câștiga alegerile, vă întreb direct care sunt opțiunile dumneavoastră electorale, de ce ați vota un partid sau altul la alegerile din această toamnă, dar mai ales vă întreb cine ați vrea dumneavoastră, cei care intrați astăzi în direct la această emisiune, să facă guvernul după alegerile din decembrie. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Constantin! Bună ziua, domnul Vă ascultăm. Hă, păi, să luăm așa foarte scurs și la obiect. În primul rând, exclus acest guvern să fie făcut de PSD. Exclus din start. Ținând cont, așa cum și bine știți și dumneavoastră, acest psd are peste 50%, dacă nu zic eu ce, peste 50%, poate și mai mult. Nu penali. are 50%. A, penalize. Domnul Gureu. Este punctul asta de vedere. Nu vor dispare, domnule, nu vor dispare, până nu dispare acești oameni. Nu vedeți că ei s-au trecut primii pe liste, domnule. Domnule, e culmea cool, măgării, pur și simplu, domnule. Constantin, stați ceva? un pic, stați așa. În primul rând, vă reamintesc faptul că aceasta este o emisiune foarte civilizată la care nu jignim pe nimeni. În al doilea ei, rând... Nu, eu n-am spus și nu vreau să jignesc pe tineri, dar... Constantin, vă amintesc realitate. faptul că au plecat o parte dintre penalii la noua partidă asta de ei face cu ochiul lui Ponta? Domnul știți foarte bine că domnul Dragnea este printre primii care vrea să fie... El să conducă, el să fie prim-ministru, el să fie cel care... Ați văzut, cu oameni în Constantin, asta, să ciolo. înțeleg, deci întrebarea mea se referă la cine da, vreți dumneavoastră să guverneze. Să înțeleg că vreți oricine, da, mai eu... puțin PSD. Așa, da, mai puțin PSD. Eu nu contest că și acolo ar fi băieți tineri, capabili, și să facă parte din acest Iarăși... guvern. Dar eu sunt, părerea, da. părerea mea, este că acest guvern, nou guvern, să fie format de ceoloștă este un om cinstit, un om cu viziuni foarte clare despre dezvoltarea acestei țări, pentru că toți ceilalți am frontește. Și cu mai ales porta, nu e psd da, da, Am înțeles opțiunea e... dumneavoastră, Constantin, vă mulțumesc pentru ea. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că o parte dintre cei plecați de la PSD la partidul ăla cu Vlațepeș, la partidul cu ceapa, ca să zicem așa. Sunt de asemenea tineri Deci s-ar putea ca PSD-ul să fi pierdut și penal și tineri Nu știu care e combinația 0372069599 Bună ziua Sorin e, Salomuz Vă ascultăm e, Deci din capul locului spun că Pe Dacian ce și L-aș vrea În continuare Încă în intervalul ăsta Din octombrie anul trecut Și până acum a fost foarte scurt pentru pentru el. Nu că ar fi făcut adică... mare brânză guvernul tehnocrat în intervalul de care vorbiți? Da, nu. Eu am spus că a fost foarte scurt. Nu sp sp spun ce a spus dumneavoastră acum vis-a-vis -vis de faptul că ar fi făcut sau a făcut mare brânză. Dar uh, un guvern, un om în cazul de față, eu cred că are nevoie de mai mult timp pentru pentru a fi Mm, nu știu. Deci dumneavoastră Sorin, aveți așa o curiozitate Cum ar fi dacă Cioloș ar avea mai mult timp la dispoziție decât un an? Nu, nu e o curiozitate, e chiar o certitudine că uh, ar face nu știu, mult mai multe lucruri bune într-un interval de timp Poate că aveți dreptate, Ai... dar hai să ducem mai departe această discuție Având în vedere tabloul pe care vi l-am descris la început, Sorin Dumneavoastră, pe cine ați vota ca să vă rezulte Cioloș la guvernare? Uh, acum sunt întrebare un pic, uh, nu știu, retorică Nu e retorică uh, deloc Normal, normal, normal că PNL adică, Normal, ziceți uh, dumneavoastră Eu nu-l văd asociat pe Cioloș cu PNL nici înainte, nici după alegeri uh, Probabil că uh, tatornurile o să se intensifice cu ce apropie data alegerilor Vedeți, problema cu PNL-ul Sorin este că nu a reușit să iasă dintr-o logică politicianistă în care se zbate și PSD-ul de atâta timp. Cioloș a venit într-adevăr cu o abordare nouă a politicii, fie chiar și prin chestiunea asta, domnule, se ține de cuvânt, adică nu intră în politică. E o chestiune care, nu știu, contrazice, dacă vreți așa, filozofia din care PNL-ul n-a reușit să iasă. De-aia vă zic, aia cu normal s-ar putea să nu fie chiar așa de evidentă cum susțineți. Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Vă ascultăm! Bună ziua, Maite! Vă ascultăm! Deci, părerea mea acum. Da. Deci, într-adevăr, și o să se vede că a făcut ceva, adică, dar nu este lăsat, sau, probabil, oamenii din guvern pe care iare nu sunt toți capabili să facă. Adrian, dacă dați radio unul încet, o să vă fie și dumneavoastră mai ușor să vă legați ideile. Da, nu am radio. Da, sau de atunci, atunci să ieșiți din fântână, cumva că v-au de parcă ați în fântână. Fac mereu gluma asta, cred că v-ați obișnuit cu ea. Vă ascultăm, Adrian. Am da, înțeles. Iar ca partid politic puteți orice partid care nu are actual parlamentar politic. Mm, interesant. Deci dumneavoastră ați votat pe oricine n-a mai fost în parlament până acum. Exact, am văzut ce parlament avem și ce oameni sunt. Adică, asta e un principiu. Eu v-am dat niște nume da. de partide. Dacă vreți să vă mai dau și alte nume de partide, noastră aveți pe cineva concret pe care o să-l căutați pe listele deci, alea? O, -sereu. Probabilu -sereu. Probabilu -sereu. Probabil nu Probabil nu s-a Pentru că. Ce oameni. Pentru că problema cum o pune, deci fără oameni politici. Da. Actual, Așa. Deci să vedem ce oameni vin. Ce deci, să înțeleg că, că dumneavoastră ați vota USRU, dar eu acum ca să complic un pic situația, vă întreb așa. Dacă USRU, ia să zicem niște oameni din politica existentă să spunem? Atunci nu voi vota USRU. Interesant, vă mulțumesc pentru telefon 0372069599 cine, crede, cine doriți dumneavoastră să facă guvernarea după alegerile din această toamnă și, pentru cine, și pe cine ați vota în acest sens la numitele alegeri. Bună ziua Alexandru. Bună ziua! Vă ascultam. De votat, am votat cu independenți la locale și tot tare nu, aș vrea să vă cu independență și la general. Bună deci asta! Introduceți ceva nou în discuție cu adevărat interesant. Într-adevăr, am avut la locale un mare val de independenți și s-ar putea să avem și la parlamentare un astfel de val. În primul rând, din cauza legislației electorale, care v-am spus, cere 180.000 de voturi pentru un partid, astfel încât acesta să intre pe liste. Da, tocmai de -aia zic că e mai greu la alegerile generale, dar în orice caz, Cioloș, ca toți până acum, m-au dezamăgit. Eu sunt un mic investitor român și pe noi nu ne bază nimeni în seamă. Cum vedeți, Cioloș acum a în Bavaria cu un deci, economia asta și continuăm. După accent, sunteți din Moldova și ceea ce mă face să cred că s-ar putea să fiți un mic investitor din agricultură. Greșesc? Nu, nu, nu. Suntem electronice. Suntem o mare concurență înloială, și aici, în IA și la Cluj, peste tot, cu firmele străine care au și facilități. Adică, noi nu ne permitem să luăm facilități, adică și alții peste noi și încearcă să ne de ce e dat de asta salar subvenționat. Dați-mi un mesaj pe Facebook, Lucioloș, sau Ministrului de Finanțe, că s-a dovedit că... Și un... ce folosește, că am dat și eu la un moment dat pe Facebook-ul cu brațul de și n-a folosit la nimic. Mm. Eu acum în direct încerc să vă spun, mai ales românilor, Că ar trebui să vedem ce facem cu economia și cu investorii români înainte de a merge în străinătate. Perfect de acord. Acum, însă, discuția de astăzi, Alexandru, este cine ați dorit dumneavoastră, iar, uite, motivațiile le-ați expus din start, ceea ce e un plus. Cine ați dorit dumneavoastră să facă guvernul după alegeri? Independenți, alții decât sunt acum la guvernare. Tot independenți. Poate nu Da, vedeți cu independenții. Așa. până ce alegem numai independenți. Schimbăm legea electorală, facem presiuni din interiorul Parlamentului că, din interes politici. nu se să-i convene să modifici legea electorală. Deci dumneavoastră vă duceți către desințarea partidelor politice și înlocuirea lor cu nu, un sfat nu, al nu. bătrânilor independenți. Eu dacă aș fi peste 100 de ani în România, aș da să văd democrații direct. A, vreți să mergem, să votăm prin referendum fiecare decizie importantă? Nu, oh, putem vota și electronic, pentru că se pot găsi în netoare și care are mai multe voturi. Foarte de vedeți că sunteți da? într-un glob de sticlă, Alexandru. Foarte puțini dintre eu, noi au eu, posibilitatea eu. să voteze electronic. Lăsați, că o să avem toți posibilitatea în 10-20 de ani. Nu mă trebuie să începem să gândim. Românește. Ok, e punctul noastră de vedere. Vă mulțumesc pentru el. 037 Marius, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Uh, nu știu sincer pe cine aș uh, pune prim-ministru Pentru că da? guverne politice am avut Guvern tehnocrat avem Care de fapt, ceea ce mi se pare fabulos Deși e un cuvânt nepotrivit Faptul că este un uh, guvern al PSD-ului Așa mi se pare mie Este un compromis făcut de PSD cu Cioloș Ceea ce mi se pare interesant este faptul că PNL-ul trăiește cu impresia că este guvernul lui Și e obligat ca să spun așa Și sincer nu știu pe cine aș vedea Stai, stai, stai, stai. Deci premier. Dincolo de faptul că a spus niște ștampile Care pot fi da? doar parțial adevărate Adică da. Da, poate că un compromis acolo a existat pentru trecerea da, guvernului. Compromisul se numește S-ar putea ca da, acest compromis Ministerul să se vreun numească vreun Dâncu și secretarii de stat de la Ministerul Dezvoltării, care este de pe vremea lui Dragnea. Deci, asta vreun da, de s-ar putea. Sunt inteligent ca să realizați anumite. Vă legături. mulțumesc! Și dumneavoastră sunteți inteligent, din câte îmi dau seama, nu, dar Marius de dat aici, dat până dat. a pune o ștampilă și a spune PNL-ul trăiește cu impresia că e guvernului, dar de fapt nu e, e al PSD-ului, e parcă prea mult. Este părerea mea. Este părerea mea. De fapt, este obligat să susțină acest guvern PNL-ul. Așa mi se pare mie. Nu cred că-i place prea mult De ce e obligat PNL-ul? De ce e obligat? Pentru că și a fost fost premier de către Iohannis. Automat ei au fost obligat a o analiză a actualei stări din politică. Cum vedeți noastre lucrurile după alegeri? Sunteți un fan al PNL-ului din câte înțeleg. Nu, nu, nu, nu. Nu, greșit. Nu sunt un un fan al PNL-ului pur și simplu sunt un fan, dar nu știu -am nicio altcui ceea, ce ceea ce am observat uitându-mă și eu la clasa politică românească vita, să evitați spun să, să spuneți cu cine o, o, să vita, o să votați da mi zic zis pentru că nu văd nimic nu știți pe cine o să votați, dar n-ați mai vrea eu. să fie cioloș am înțeles bine? da, da, și asta deci nu știți până nici cine ați vrea să fie, până nici până pe la cine la o să se votați? Se ajunge tot la un guvern politic, da? Deci Așa. Punem un guvern tehnocrat, dar în spate se fac niște compromisuri, se cedează niște ministere și se ajunge, de fapt, tot la un guvern politic. De deci ce să mai punem un guvern tehnocrat? Să vă care spun, eu am susținut foarte mulți ani ideea asta de tehnocrație. Pentru, dacă vreți așa, în opoziție cu un curent larg răspândit în politica de la noi, că un ministru nu trebuie să se priceapă la nimic. An de zile am avut tot felul de amatori în posturi cheie, oameni care chiar nu se priceapă la nimic. Acum, în acest, în acest an de zile, măcar am văzut și noi cum arată niște ministri care se pricep la ceva că n-au avut sprijin politic și deci parlamentar pentru cine știe ce măsuri. A, nici n-au propus cine știe ce măsuri. Asta e o altă discuție. Ideea de tehnocrație acum. Cred că ar trebui totuși să ne ducem către o altă idee, cea de meritocrație, de oameni care sunt atât de buni pe ceea ce fac ei, încât am vrea să ne conducă și pe noi. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct și pentru a răspunde la întrebarea pe cine doriți dumneavoastră, cine doriți dumneavoastră să facă guvernul după alegerile din această toamnă. Bună ziua, Cristian! Bună ziua domnule Guran. Uh, în primul rând vă spun cine nu aș dori să fie păriște. Deci, în primul rând, nu aș vota un partid cu penal pe listă. Uh -huh. uh, care în, în, în, în opinia mea o să tragă partidul în jos. În doilea duc. rând. Deci ați exclus așa, din start, PSD, da. PMP, PNL, da, ALDE, care... PRU-ul ăsta da. lui Ponta, da. cu PNL-ul urmează să vedem. Am înțeles, adică, cu, încerca, da. da. cu PNL-ul nu uitați că era să ne propună un candidat la primăria București, când ați l-a luat DNA-ul, da? Da. da? da. De, uh, în al doilea rând nu aș uh, vota un partid care a fost la guvernarea României și nu a făcut nimic pentru țara asta. Acum mai le-a scos uh, pe toate. Da, da. <laughs> și în al treilea rând aș încerca pe cineva, independent, sau un partid mai mic nou, care este nou format. Ați adică, auzit dumneavoastră de un partid nou și care v-a atras da. atenția cu ceva, niște idei? Singurul partid care am văzut acum că s-a înființat a fost uh, PRU, dar din păcate... <laughs> Sunt 46 da. de partide noi înființate în ultimul an. Legea, noua lege electorală, le permite să se înființeze ușor, dar le permite foarte greu să intre pe listele electorale, v-am explicat. Da, dar nu au nici, cum zic, reclamă, nu-și fac reclamă deloc. Nu, hai să facem un calcul așa. Deci, să zicem că un partid nou reușește să strângă 500 de oameni într-un an de zile. Ca să strângă 180.000 de semnători cu 500 de oameni, asta înseamnă... Cât vine? 180 împărțit la 5... 300 de mii, nu? 30 de mii. Greșesc? 3.000 de semnături de fiecare. Da. 3.000 de semnături. Deci foarte multe semnături. E foarte greu în perioada următoare să vedem așa ceva. Lucian, bună ziua! Bună ziua, Moise! Mă bucur să te cunosc. Și eu? Legat de întrebarea pe care ai pus-o, eu o să optez pentru tot așa, pentru un partid nou, înființat, recent, care să nu avea antecedente politice, pentru că din punctul meu de vedere, 26 de ani, 27 de ani, au avut tot timpul din lume să ne arate ceea ce pot ale partide. Eu, personal, sunt profund dezamăgit de ceea ce se întâmplă și o să optez spre ceva nou, integru, care să nu facă parte din. Da, de, e vrează foarte principialist ceea ce spuneți, Lucian, dar în mod concret, vă gândiți la cineva anume? Știți pe cine o să votați? Știți cine ați vrea să facă guvernul? Uh, legat de partid, este un partid care mi-a captat atenția, se numește Noua Românie, este unul dintre cele înființate recente care ai spus. Uh, mi se pare interesant faptul că nu acceptă traseiști și faptul că sunt oameni noi și doar să se implice. Și credeți că va strânge semnături să intre pe listele electorale? Având în vedere că sunt 180.000 de semnături, o să fie un adevărat, un adevărat pas pentru ei. Eu, sincer, sper că da. 360, că da. am greșit. 360, nu 3600. Bine, Lucian, și prim-ministru, cine ați vrea să fie după alegeri? Prim-ministru, sincer să spun Moise, la asta nu m-am gândit. Știți că, a, până la urmă, scopul alegerilor parlamentare este desemnarea unei majorități care se ducă la formarea unui guvern? Într-adevăr, asta așa este. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, față de ce a fost până acum, această formulă cu tehnografii mi se pare interesantă. Aș opta, în lipsă de alte opțiuni, aș opta pentru partea aceasta. O persoană să nominalizez cu subiect și predicat, în acest moment sincer nu am. Bine, vă mulțumesc totuși pentru telefon. Interesant punctul noastră de vedere. 037 Gabriel, bună ziua! Bună ziua, Moise! Salutare de Nicluș! Da. În legătură cu opțiunile de vot, sunt chiar reduse, mai ales că nu, nu susțin niciun partid care a fost până acum pe politică. Însă, m-am gândit la o variantă foarte interesantă. De fapt, eu votez, fiind și membru al partidului M10, o să votez M10 categoric. Eu sunt dezamăgit de Monica Macovei, să știți. Uh, care ar fi motivele? În ultimul an de zile, de fapt de la alegerile prezidențiale și până acum, deci cât au trecut? Doi ani de atunci, a dovedit o lipsă fantastică de vitalitate. Ba chiar populism pe aici și pe acolo. Ceea ce pe mine m-a scos din sărite și m-a enervat. Probabil chiar faptul că este puțin, de fapt, implicată în activitatea Parlamentului European, nu i-a permis să fie chiar. Atât activă Cred de... Că ar fi trebuit să facă ceva și care să-i permită asta. Mă iertați? Uh, posibil, posibil. În același timp, însă în partid sunt voci noi, tinere, care pleacă uh, la prima suflare dinspre spre PNL. Uh, nu e adevărat. Be, știți foarte bine la ce mă refer, nu? Nu. La mișcarea cu celebru ciucu de la București. Nu cred, nu cred, nu cred, <laughs> nu cred. Majoritatea am rămas consecvenți. Majoritatea tinerilor suntem Bine, Gabriel, care... deci am înțeles opțiunea dumneavoastră și o respect O să votați M10 la uh, alegeri Și pe cine vedeți dumneavoastră să facă guvernul? Că nu știu dacă M10 Hai, presupunem că va trece pragul de 5% Chiar dacă va fi Foarte greu să-l treacă da. uh, Mai ales pentru că legea Ne obligă la strângerea Pe tot 80.000 semnători uh, Însă, cred și aș dori din sufletul ca ministrii, precum Cristi Ghinea, uh, Raluca Brună sau Vlad Boiculescu să repete uh, ca ministrii în domeniile lor, în viitorul guvern, chiar și Anciolo, dacă acea va, dacă va intra cumva sau va decide să intre cândva pe, pe vreo lista unui partid sau chiar dacă celelalte partide îl vor vota. Uh -huh. Mai există un grup care să voteze uh, actualul guvern tecnocrat. Da, dinspre partidul ăsta al dumneavoastră M10, nu răsară așa niște resurse umane? Mai de Doamne ajută să ziceți, uite, doamne, noi avem un ministru, uite, pe ăsta îl punem. Sau un prim-ministru uh, sau ceva. Posibil, încă listele nu s-au definitivat și atunci po posibil să existe oameni care uh, vor prelua, vor prelua, să zicem așa, sarcini uh, uh, Vă mulțumesc, vă atrag însă atenția că asta cu listele, până la urmă, este filozofia vechilor partide. Până la urmă, ceea ce propunem pentru guvernare poate avea, sau nu, legătură cu oameni care merg în alegeri. Da, nu de alta, dar știți, reprezentativitatea este una, aceea se joacă în Parlament, pe când guvernare este un pic altceva. Adică presupune niște specialiști care să știe să facă lucruri, mă gândesc, nu știu. Mihai, bună ziua! Toată stima domnului, și bine ați revenit! Vă mulțumesc. Cu privire la pe cine aș vota eu, eu aș, aș. Din ce este acum, aș alege un USR Din ce este? Că nu am altceva. Înțelegeți dumneavoastră. Nu am altceva. Celelalte toate sunt penale pentru mine. V-am spus, sunt 46 de partide de nou înființate. Nu le pot cunoaște, cum s-a spus și înainte, că nu, nu se anunțe, și datorită faptului că, așa cum ați spus și dumneavoastră, Că de mine, mine Asta de pentru că ca... vă informați doar de la televizor. Mare nu, atenție la televizor. La da. televizor intră câteva partide în funcție de interesele lor cu televiziunile. Da. da, normal, normal. Mi se pare corect că cine plătește apare pe sticlă ei, așa este. Da. Și acum se vorbește că e guvern de tehnocrați. Nu cred că e un guvern de tehnocrați. Atâta timp cât este un dâncu vicepremier, este un guvern care este dirijat tot politic. Dar nu mai e impresia de de tehnocrați. În afară de dâncu. Mă rog, la Dincu s-a mai referit încă cineva? M-a referit și eu de multe ori la Dincu. În afară de Dincu mai aveți alte probleme? Nu. Ca pozitive, am pe ghinea. Nu, dar vedeți în momentul în care puneți tampilă și ziceți guvernul șioloș nu e un guvern de tehnocrat și ce-ți dâncul da, cum? De ce e viceprim ministru dâncu? Pentru că altfel nu vota PSD-ul, asta e clar. Bineînțeles, bineînțeles. S-a spus, nu s-a spus pe față, fiindcă interesul era în spate undeva. Trebuie să fie la acolo ca să fie dirijat. S-a spus dar... și pe față dacă vreți să știți, înainte de propunerea cioloș, dacă vă mai amintiți, Dragnea a venit atunci după criza cu colectiv, da. a venit cu propunerea dâncu prim ministru tehnocrat. Da, dar nu nu, nu împăcat și capra și varza. Ăsta a împăcat și capra și varza, Cioloș. Pe cine ați vedea prim-ministru după alegeri, Mihai? Uh, Mi-ar place un Ghinea sau una, o Andreea Paul Voș. Andreea Paul Voș de la PNL. m mai spus eu dumneavoastră. Mai da? e la PNL sau nu? Că nu mai știu, știu că s-a certat este la un moment Este la PNL, da. Este la PNL prin conjunctura care s-a făcut alianța aia lor. Dar v-am mai propus-o eu odată, cândva, când ați mai întrebat n am mai vorbit eu cu dumneavoastră Bine că vă întreb din când ne în când tre Ne trebuie o femeie de fier Ok, și eu și dumneavoastră suntem consecvenți, Mihai Eu vă întreb și dumneavoastră dați același răspuns Bună ziua, Dan Dan Bună ziua, domnul Moise Și bine ați revenit Vă rog, poftiți uh, Apropo de listele care spuneați dumneavoastră și colegii care vorbite înainte Listele mi se pare exact aceeași chestie care ai spus-o tu de la fostele partide plimbarea semnăturilor a prietenilor și așa mai departe care vin, nu sunt de acord, pentru că aceste liste nu sunt monitorizate, una la mână și e... nu știu cine semnează. E... S-a mai da, întâmplat da, da. să-i să prindă DNA-ul, dacă vă mai amiziți? Păi să, să dea domnul că acest, acest, acest DNA-ul să-și facă treaba și pentru cei care ne conduc și pentru eu cei care ne eu nu. Eu nu zic că n-aveți dreptate, Dan. Vă spun doar că astăzi, spre deosebire de alte des când strângeau liste, falsificând pur și simplu semnături și CNP-uri și așa mai departe, mai au o spaimă Băi, poate ne verifică de neau că s-a mai întâmplat. Da, deci eu, de exemplu, la mine au venit și am spus nu sunt de acord, nu sunt nes pentru nimeni. Nu țin cu nicio culoare politică, dar cădemă. Sunt un tânăr de 38 de ani peste câteva zile, dar, sincer vorbind, am muncit și în țara asta, am muncit și în afară. Dar pentru cei care ne-au condus din, după Revoluție până în prezent, nu am pe cine să aleg. Deci pentru nu vă duceți la vin... vot sau ce faceți? Nu, am să mă gândesc. Deci nu am variantă. În momentul de față nimeni, și apropo de listele respective, să începem DNA-ul să înceapă să taie din acele liste de subvenții care se dau către ajutoarele, către cei care merg și pun ștampila. Aia mă doare pe mine, pentru că eu ca cetățean, dacă este, iau niște bani, dacă vine un alt, un alt cetățean, ca să nu spun nația, iau alți bani. Haideți deci, să vă zic o tina. chestie în legătură cu DNA-ul ăsta. Deci la fel cum nu ne face autostrăzi sau școli sau spitale, dna nu poate să preîntâmpină niște fapte penale. Nu e jobul său. dna e format da. din niște procurori care, prin definiție, îi găsesc pe cei care au comis fapte penale și îi trimit la pușcărie. Mă înțelegeți? mă mă că te întreb dar chestia este în felul următor. Nu vreau să fac o logie ca să vorbească toată lumea. Chestia care este nu găsim acei oameni care să țină să fie chiar patrioți, să nu se gândească să fure, să facă ceva pentru țara asta, să facă niște autostrăzi, pardon, nu autostrăzi, nu spitale și uh, școli, pentru că asta ne doare pe noi. Am copii mici, am fost la un spital de copii, nu aveau medic o relis de gardă. Deci asta ne doare, creează, pune o temelie, pune o bază acestei țări. După Revoluție încoace, totul este în cădere liberă. Și vine la televizor de la un partid de altul, n-am furat, n-am făcut nimica. Și dacă te uiți un pic în urmă și citești o carte sau o arhivă, te uiți din urmă, vezi că fiecare, nu dar nume că nu e mai bine așa, fiecare a pus mâna și spune, nu am luat nimica, nu! Nu găsim un om care să facă să creeze o Românie pentru români. Nu ne deci, dar dumneavoastră că nu... sunteți genul să înțeleg care citește programele electorale și ajunge la concluzia că poate vota un partid sau nu poate vota alt partid. Nu. Păi și atunci, da, atunci de ce îmi spuneți dumneavoastră de chestia asta? Cu cine vine și face și drege autostrăși, școli școl și spitale? să îți spun pentru că nu s-a făcut nimic de atunci până aici. Eu am deci, înțeles. Nemulțumirea ca... este, nu știu cum să vă spun, calea facilă. E ușor, da. de, e ușor să te uiți în jur și să zici Să ia mama, dracu de țară, că am plecat Sau mai știu eu cum, nu, nu, nu iertați nu, de expresie uite -te. Uite -te Asta e partea ușoară. ușoară Partea mai dificilă da. este să cauți, să dezbați Să faci ceea exact. ce facem noi acum, Dan Exact ceea ce ai făcut tu Nu ăla că partidul respectiv cau. Mergi pe varianta care ai văzut, te informezi din tot Vezi cine este, vezi că nu au dosare, vezi că nu așa și pe acei votezi care încerci, cum a fost varianta de tecnocrați sau partid care nu acceptă acest, această plimbare de, de oameni care pleacă de la un partid la, de la celălalt. Pe atunci cine vedeți dumneavoastră la guvernare după alegeri și în ce conjuntură politică? Adică susținut de ce mai am, partide? Mai am timp până atunci să mă hotără, să sunt nehotărât. Vă mulțumesc pentru telefon, Dan. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599, bună ziua, Gabriel. V-a speriat un pic discuția până acum, parcă sunteți un pic o, ezitant să intrați sau nu în da, discuție da, da. cu mine. M-a speriat și mi-a plăcut foarte tare discuția pe care ați avut-o cu, cu, da. cu, cu cel de-a din da, da. Așa. Da. Spuneți-vă și-o opinia, tare. Gabriel. Uh, vă spun sincer, l-aș vota pe cioloși din orice poziție. Nu candidează. Din orice poziție. Uh, păcat, atunci. Dacă nu candidează el, înseamnă că avem o mare problemă. De ce omul doar își respectă până la urmă cuvântul dat? Chiar unei clase politice compromise. Rămâi independent ca să te susținem un an la guvernare. Tocmai nu e și un alt fel de a face politică? Să-ți ții cuvântul? Nu știu dacă e politică. Tocmai de aceea avem o mare problemă. Cioloș nu mai candidează. Și atunci pe cine vii? Cine votă? Gabriel, eu cred Cine? că eu cred că Dacian celor s-a întors în România de la Bruxelles ca să rămână în România. Deci eu cred că Dacian bine, speculez acum foarte puternic. Cred că va rămâne în politica românească, ceea ce nu înseamnă că îl vom găsi într-un partid dintre cele existente în momentul de față după alegeri. Dar știți cum e. Deci nu vine Armagedonul pe 11 decembrie. România va exista și după aceea. Mai avem alegeri și în 2020 și în 2024. <laughs> Noastră credeți că până în 2050 reușim să facem ceva cu țara asta? Eu aș vrea să cred că în noiembrie 2016, încetăm să facem ceva cu taras. Eu asta aș vrea să cred. În noiembrie? Um, de... Dar da. să știți că alegerile sunt în decembrie. Da, mă rog, în decembrie. Okay. Că era în noiembrie sau am în decembrie. Mi am permis o glumă. Vă rog. <laughs> da. okay. Deci dumneavoastră okay. îl vreți pe celor la guvernare, dar nu vedeți posibilitatea da. de a avea la guvernare pentru că? Pentru că nu candidează cu un partid politic. Probabil vor pentru fi niște că, partide care se vor agăța cumva de imaginea lui. Cu siguranță, pentru că nu s-a născut încă partidul politic care să fie demn de autoritatea lui. Vi se Și pare genul că, autoritar, Cioloș? Mi se, nu, nu mi se pare genul autoritar, mi se pare genul care impune prin consens. Da. Asta este părerea mea. În, a, în doilea rând, mi se pare că nu avem încă clasa politică. Nu o avem. Că nu o avem. Asta este. Nu avem clasa politică care să ne scoată din marea cumpână în care suntem în momentul de față. Nu nu suntem mă, în, în momentul de față nu suntem într-o mare cumpână. Dar știu că am ascultat disidaiul de fazii păi, de. Deci, vă spun, cred că o să crească economia cu 5% anul ăsta, Ce cumpână, vedeți noastră? Da, încă da, nu ne-au atacat roșile. Încă. Dar nu vorbim de, de ruște de Păi nu, da, american, aia înseamnă e... cumpănă Cumpănă e când ești în criză Când nu mai ai bani de pensii, de salarii, de mai știu eu ce Sau o, tui, când da te invadează să... cineva Sau te amenință cineva o, Noi nu da suntem în cumpănă Dați-mi voie să văd o cumpăna. Da -vă în momentul în care merge bine și urmează rău Dați-mi voie să văd lucrul ăsta Cumpăna noastră fiind aceea că nu avem niște oameni politici Care să anticipeze și să se pregătească din avem timp o perspectivă, exact nu avem o perspectivă. Dacă mi-aduc aminte când am făcut uh, istoria economiei pana mea cu nu știu câți ani, dați-mi uh, voie să cred că noi eram cei mai buni din uh, tot, toată Europa prin uh, paste făinoază, prin, prin alea, prin ce am învățat noi la economia respectivă. Bă, în perioada pașoptistă. Între cele două războaie mondiale. Dar acum nu mai suntem. N-am fost nu niciodată, deci am... nu știu unde ați învățat dumneavoastră, în ce pan ați învățat dumneavoastră economia, dar vă spun că n-am fost niciodată așa cum credeți. Eu mă ocup tot timpul de lucrurile astea și încerc de fiecare dată să introduc cât un episod de microistoria economică, dacă am posibilitatea, dacă nu știu, prezentul îmi dă o ocazie de felul acesta. Aia cu grânarul Europei nu e chiar adevărată, de fapt nu e deloc adevărată, dar mă rog, Poate o să revin cândva. Vedeți, avem o problemă în a ne justifica prezentul printr-un trecut pe care de cele mai multe ori nu-l cunoaștem, dar îl glorificăm pentru a ne scunza cumva ceea ce suntem astăzi. Ce spuneți, Edi? Bună ziua! Bună ziua și bine ați revenit dumneavoastră. Vă Părerea mea este următoare. Ați întrebat de viitorul guvern, nu? Mm. Eu cred așa cu 80%, să zicem, Că nu v-am cerut să faceți o analiză. V-am întrebat da, pe cine domnul, vreți dumneavoastră? Tot domnul Cioloș va rămâne. Vreți dumneavoastră asta? Tot asta cred, da. Uh -huh. Pentru că totuși e un lucru bun. Să cunoaște ceva, chiar dacă să cunoaște puțin, dacă cărămidă cu cărămidă, să așează lucrurile. Problema vor fi partidele din Parlament. Și dacă ne uităm puțin în urmă la rezultatul alegerilor locale, care copie cumva alegerile parlamentare le anticipăm. Vom, vom vedea că e, niciun partid nu va face 50% asta înseamnă că domnul Iohannis va fi e, el va numi nu, iertați-mă, aș vrea să vă contrazic deci dacă este să extrapolăm rezultatul de la locale la naționale da. în da. parlament ar intra doar PSD și PNL Bine, aici... Alde n-a făcut așa... 5%, PMP chiar... n-a făcut 5%, udmr va face, v-am zis cum, dar printr-un truc legislativ. Deci probabil... Vor să, intre... da. vor să intre și Alde cu ajutorul PSD, probabil, și PMP-ul va intra, că văd că sunt vocalii de ceva timp pe televiziune. Va intra, va face 5%. Pro... Plus independenții, care sunt 18%. Nu știu acum, cu nu lege dacă mai sunt cu, nu independenții cei, cu minoritățile. Minoritățile vor fi întotdeauna în Parlament, așa prevede legea electorală. Problema e, da. e că vom avea nu și niște număr. independenți, în mod clar, vom avea și da, niște da. independenți veniți exact. de prin diferite exact. zone ale țării. Deci, conform colorătării, ca să pot zice așa, a Parlamentului, eu cred că Iohannis va numi prim-ministru Cioloși dar cu o susține politică din partea PNL și PSD. Adică guvernul va fi, va fi împărțit între aceste două mari forțe politice, cum e și acum. Adică domnul Dân cu PSD și ceilalți cu afinități, nu neapărat încadrați politic. Foarte interesantă teoria, dumneavoastră. Continuarea lui Cioloș în fruntea unui guvern politic Împărțit, un guvern de fapt de Uniune națională ar veni între PSD și PNL N-ar fi ceva unic în istorie Să știți că astfel de cazuri s-au văzut Inclusiv în Germania în perioada de criză Și la cum crește extrema Dreaptă de acolo s-ar putea să vedem Chiar după Pe, pe viitor s-ar putea în Germania să vedem Un guvern făcut de socialiști Cu susținerea partidului Anghelei Merkel. E foarte interesant ce ne-a spus. Alex, bună ziua! Bună ziua, Moise, îmi cer am emoții, e prima oară când vorbesc în direct Dar vă spun eu ce emoții am avut după două luni de pauză, vă ascultăm <laughs> Da, îmi dau seama Sincer să fiu, din propria mea opinie Aș vrea să rămână guvernul Cioloș la putere, dar aș vrea să ai mai multă ambiție în a face lucruri Nu știu, părerea mea, sincer să fiu, din ce observ eu Mai multă vitalitate, ajut... adică? Nu uitați da. că celor și Ardelean, adică dacă îi cereți viteză, s-ar putea să nu obțineți chiar. Nu viteză, nu vreau, dar aș vrea să văd niște proiecte de reformarea statului. Chiar nu știu, chiar avem nevoie, adică umblu pe oraș, văd instituțiile publice, îți vorbesc în Sictiz și bănuiesc că ei știe foarte bine chestiile astea, știu, cunosc ei chestiile astea și chiar aș vrea oameni care să aibă valoare pus într-o funcție publică plătită din bani. Stați, sta, sta, stați, că vă duceți într-o altă idee. Prima mi se, mi se părea foarte interesantă. Deci, dumneavoastră, ați vrea niște proiecte concrete venite dinspre da, guvernul tehnocrat. Da, exact, exact. Adică să-mi spună, în patru ani vrem să facem asta, vrem să facem chestiile astea și să le văd făcute. Uh -huh. Bănuiesc că poți face. E imposibil să, de exemplu, să schimb legea în matriculării. Am fost pe afară și se pot face un, să fie mult mai simplu, mult mai ușor. Putem da și la alții de muncă, gen poștea română. La noi totul e alandala, Totul... Nu știu cum să zic, nu știu cum să vă explic. Eu dar înțeleg dar, ideea e, dumneavoastră, Alex. Și... E, da? Foarte nașpa, nu știu cum să Ceva zic. Ceva e foarte ta, nașpa în țara de asta. De. <laughs> vă mulțumesc da. pentru telefon, Alex. Îmi cer scuze de la Tudor și de la Nicolae, care sunt pe linie, dar nu vor mai intra în această emisiune. Vreau să vă spun în felul următor. Mai am câteva secunde pe care le folosesc eu și îmi cer scuze pentru asta. Mai avem și mâine însă emisiune. Probabil că în această toamnă vom vedea, adică eu sper să vedem în sfârșit niște proiecte la care se lucrează, guvernul lucrează, de luni bune. Unele dintre ele deja au fost aruncate pe piață. Mai ales dinspre partea aia de care tot vorbeați dumneavoastră că nu e chiar tehnocrată cât e politică din guvern. Altele ar trebui să se petreacă în săptămânile următoare, iar dacă nu le va da guvernul, probabil că o să le aducem noi jurnaliștii. Pentru că cel mai important oameni buni, consider eu, este ca în perioada electorală să vorbim, să dezbatem exact de proiectele astea despre care spunea Alex acum, despre cum am vrea noi să arate țara noastră, despre cum am vrea să arătăm noi în primul rând cetățenii ei, astfel încât să o putem schimba într-o zi încă nedefinită în timp. Vă mulțumesc pentru emisiunea de astăzi, în fiecare zi de, la, de luni până joi, de la 13 și un sfert. Vă aștept aici la România în direct. Ați ascultat România în direct la Europa FM